Da, despre ce va însemna și ce reprezintă câștigarea alegerilor prezidențiale uh, în SUA de către Donald Trump pentru Statele Unite, pentru regiune și pentru noi ca stat, discutăm în această sără cu invitatul meu, Cosmin Gușă, consultant politic. Bună seara, Cosmin, și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să rămân la Denis, bună seara tuturor. În primul rând... Uh... Ca la ora primarului. E, încă nu, ora parlamentarului, ora parlamentarului dar stai să înceapă campania și pentru noi. Oricum, apropo de chestiunea aceasta, cine a urmărit discursul lui Donald Trump Până astăzi, la momentul în care el era, nu, desemnat președinte de ales, a putut remarca categoric o schimbare, o schimbare chiar de 180 de grade. Nu l-am mai auzit se vorbind nici despre construirea acelui zid pentru Mexic, nici despre bomba nucleară. A avut un discurs echilibrat, așezat, cu totul și cu totul schimbat despre modul în care actorul Donald Trump și-a executat și un ver pe care tu o să-l analizez mai târziu, campania până acum să fie aceasta noua față a lui Donald Trump, fața lui reală de președinte? Printre primele lecții pe care tatăl meu mi le-a dat când eram în adolescență, chiar cred că printre primele eram în liceu, a fost următoarea. Fiule, după ce-ți termin studiile la facultate, după ce ai primele experiențe sexuale, după ce ai și un statut civil, deci în jurul vârstei de 20 ceva de ani, te împlinești ca om, ca bărbat. Și nu te mai schimbi. Eventual îți schimbi doar hainele, dar tu ca om ăla ești. Cel care ai fost la 20 și, hai să spunem, până la 30 de ani, ăla rămâi. Am făcut introducerea asta ca să spun că schimbarea de discurs la Donald Trump sau la cineva ca Donald Trump nu e o știre. Donald Trump și-a schimbat în decursul campaniei, în decursul ultimilor ani, în decursul vieții lui, de sute de ori probabil și opiniile și, bineînțeles, pe care de consecință discursul. Tocmai aceste schimbări de atitudine, de opinie, de orientare, îi fac pe unii oameni care studiază cu lupa politica mondială să fie îngrijorat, să fie speriați, să fie total nemulțumiți, din punct de vedere, să spunem, filozofic sau din punct de vedere profesional, dacă vorbim de statutul de geopoliticieni, să fie nemulțumiți de opțiunea cetățenilor din Statele Unite. Sigur, ea nu este disputabilă, nu este discutabilă, a și fost felicitat de către puterea de acolo, politicienii de pe întreaga planetă, de asemenea, l-au recunoscut. Nu se pune problema acestui soi de nerecunoaștere, însă, dacă este să analizăm, că acum analizăm omul Donald Trump în funcția nouă pe care o are de președinte al Statelor Unite cea mai importantă țară din lume în acest moment, atunci analizând-o, cel puțin eu sau alții ca mine, avem dreptul să ne îngrijorăm apropo de ceea ce urmează. Și nu pentru faptul că ar urma o schimbare. O schimbare e benefică. Lumea, chiar această lume condusă de Statele Unite, a involuat în ultimii, ultimii 15-20 de ani, cu siguranță. A involuat, de ce? Pentru că valorile contează din ce în ce mai puțin, pentru că oamenii valoroși nu mai sunt prețuiți, pentru că se citește din ce în ce mai puțin, epoca consumului ne-a transformat obiceiurile, contează mai mult forma decât conținutul și Donald Trump este beneficiarul unei astfel de schimbări. Dar, repet, nu schimbarea îngrijorează, ci cel care conduce mașina schimbării. Ne suim cu toți în mașina schimbării și vom discuta despre această schimbare, dar important este șoferul. Eu când mă într-o mașină, mă uit tot timpul la șofer să văd dacă e liniștit, dacă nu-i tremură mâna, dacă n-a băut, dacă nu schimbă direcția rapid să mă, bagă, să mă bage în gard pe românește, o mașină condusă de Donald Trump, de acest Donald Trump pe care îl cunoaștem și care, care a fost este descris cum? care este așa cum ni s-a arătat el în campanie, care vorbea de slăbirea sistemului, așa de cum s-a arătat în toată viața lui. Este un tip flamboyant, spectaculos, care schimbă nevestele, care agresează sexual femeile, care nu plătește taxele și face din asta un titlu de Bun, glorie. Dar va lăsa mecanismele de stat să rămână la fel. În momentul în care te sui în vârful unui mecanism, cum este mecanismul puterii americane, trebuie să fie asemenea unui pilot de pe supersonice sau unui, unui astronaut. Adică trebuie să fie în regulă cu mintea, fizicul și cu dorințele tale, apropo de călătoria foarte periculoasă și la viteză mult mai mare decât de era obișnuit pe care urmează să o faci. Donald Trump trebuie privit ca un astfel de astronaut. Ca un om care începe o călătorie în spațiu, la bordul unei navete care are absolut tot ce trebuie ca să cucerească spațiu, dar care foarte repede poate să fie deviată de la misiunea sa. Aceste discuții am văzut astăzi foarte mulți părerologi, pe lângă foarte mulți oameni profesioniști care au discutat despre ceea ce se întâmplă, au fost și părerologi care Spuneau, domne chiar dacă Trump este așa cum este, și am văzut cum este, nu contează, sistemul american este foarte puternic și o să poată să-l blocheze. Nu. Președintele Statelor Unite este foarte puternic și conduce un sistem la fel de puternic, dar îl conduce. Cum nu este este că acest președinte al Statelor Unite, cu acest profil pe care tu l-ai terminat de identificat uh, și de descris atât de bine cu Osmingu, și a fost foarte votat. <laughs> și a fost votat de uh, toate categoriile uh, de uh, populație din structura uh, care definește poporul american astăzi. A fost votat, de exemplu, de foarte multe femei. Cei drept fără studii superioare, dar a fost votat de femei în contextul în care uh, și-a făcut un titlu de glorie Donald Trump prin atitudinea agresivă față de femei, discriminatorie, misoginism... Uh, și cred că lista ar putea continua la nesfârșit. Și totuși a fost foarte votat. Cine sunt cei care l-au votat pe Donald Trump? Și ce văd ei Trump? Sunt mai multe categorii, putem să începem cu această categorie, a femeilor needucate. E, pentru că despre categoria asta vorbim. E, care, în mod normal, ar fi trebuit să fie chiar speriate de o anumită atitudine sau de încurajarea unei atitudini, prin exemplu personal? E, nici Hillary Clinton n-a fost foarte seducătoare pentru această categorie de femei. Din nefericire pentru politicianul Hillary Clinton, care e un politician rasat. Dar la nivelul acestor categorii mai puțin educate, care l-au votat pe Donald Trump, a contat foarte mult sentimentul de revanșă, de răzbunare, frustrație sistemului, oameni care nu reușesc tocmai din cauza valorii personale scăzute și care, la alegere, acționează de multe ori dacă li se oferă oportunitatea. Ei funcționează peste tot. Sunt și alte categorii care l-au votat spre mirarea multora. Colegii noștri astăzi analizau categoriile demografice care l-au votat pe Donald Trump și acolo au apărut hispanicii, într-un fel ciudat, considerându-se că hispanicii ar fi putut să fie votanții foarte fideli al lui Hillary Clinton cei cărora le-a promis de altfel în campanie pentru că este halucinant tot ce s-a întâmplat în această campanie în Statele Unite le promitea că va ridica acel zid la granița cu Mexicul. Un prieten al meu cu o mare experiență internațională, foarte inteligent, nu geopolitician, dar un geopolitician amator, dar foarte performant în domeniul lui, m-a sunat astăzi și mi-a explicat de ce s-a întâmplat așa și explicația lui este coerentă. E vorba de Egoismul tipic omului. Hispanicii care l-au votat pe Donald Trump se bucură că alți conaționali ai lor nu vor mai veni în Statele Unite pentru ca să îngroașe piața forței de muncă, pentru ca să le micșoreze salariile prin competiție și în felul ăsta acest vot a devenit un vot egoist, pentru că noi trăim în epoca egoismului și acești hispanici s-au bucurat practic de acel zid într-un mod foarte egoist care ține de salariul lor, de casa lor, de veniturile lor, care nu vor mai intra în concurență cu alți conaționali, poate mai bine pregătiți decât de care vor veni în Statele Unite. Și asta este un mod de analiza unde a ajuns astăzi lumea pentru că cel deci mai un important... un vot din egoism. Da. Un vot din egoism. La hispanici, neîndoernic, așa s-a întâmplat. E, marea știre pentru mă rog, pentru toată lumea este cum de Marea Americă într-un fel aproape majoritar, că la numărul de voturi e o numită balansare, ba chiar un mic avantaj, la numărul de voturi strict pentru doamna Clinton, cum de Marea Americă a ajuns atât de scindată? Cum de Marea Americă a ajuns la o saturație atât de mare încât chiar și unui astfel de candidat să-i ofere voturile într-o asemenea proporție, pentru că proporția este mare. Și dacă ar fi câștigat Hillary Clinton un Donald Trump atât de popular, America tot avea o problemă și tot puteam să vorbim despre două Americi. Pentru că acest vot antisistem care s-a dat, pe de-o parte, a fost un vot calculat al celor care raționează și care s-au săturat de dictatura corporațiilor multinaționale de felul în care ele își impun de fiecare dată voința asupra capitalului național, de felul în care ele negociază mărimea salarilor. Asta pe de-o parte. Și pe de-altă parte, este votul irațional, acela al oportuniștilor sau al egoiștilor sau a oamenilor cu studii mai puține, un vot e, dat, cu răutate, dat cu răutate împotriva sistemului reprezentat de către Hillary Clinton și sigur apoi a mai fost un vot al altor revoltați, al revoltaților pe mandatele președintelui Barack Obama, care n-a fost un președinte slab doar pentru România sau pentru Europa, apropo de e, NATO sau euroatlantism. A fost un președinte slab și pentru americani. Și cei care au fost foarte nervoși pe Barack Obama, în acest moment, și-au dat votul, probabil că într-un mod mai puțin rațional, lui Donald Trump. Dar e mai puțin rațional din punctul meu de vedere de analist. Bun, dar acum e important să înțelegem și ce s-a întâmplat cu Hillary Clinton. Și asta apropo de uh, gafele sau de uh, lipsa de... Uh, abordare corectă a stafului de campanie, a caselor de sondare. Vorbim, cred, de o elită a strategilor pe care Hillary Clinton uh, a avut-o lângă ea și cu toate acestea Hillary Clinton a pierdut și a pierdut la o diferență considerabilă de Donald Trump. Dar, pe de altă parte, aș vrea să știu și uh, ce ar trebui să facă Donald Trump de acum înainte pentru electoratul american cei care i-au încredințat votul. Pentru că a promis foarte multe. Hillary Clinton nu a greșit în această campanie. Nu avea altceva să facă pentru ca să fie egală cu sine însăși. Nu putea să facă altceva. A făcut ceea ce a putut să facă ca Hillary Clinton, fost secretar de stat, fost contracandidat pe partea democrată a lui Barack Obama, fostă soție partener, atenție, soție partener al lui Bill Clinton. Ea a fost doar o simplă primă doamnă, ea a fost o primă doamnă implicată în politică, lăsată de către soțul ei să se implice în politică. Apropo de serialul House of Cards, pe care îl pomeneam de dimineață când am avut prima intervenție. Hillary Clinton a fost, dacă vrei, și o victimă a corporațiilor, care au vrut să arate că orice preț că este candidatul lor. La fel cum la noi în 2009, cineva ca Sorino Vidiu Vântu a vrut să arate cu orice preț că Mircea Joana este candidatul său și i-a creat un mare prejudiciu, dar nu din cauza aia a pierdut Mircea Joana, a avut alte probleme pentru care a pierdut. La fel, această lăcomie a omului cu bani, a omului care donează, a omului care dă, de a-și asuma un candidat, în mare măsură a pierdut-o și pe Hillary Clinton, care, într-adevăr, este un uh, candidat care probabil că ar fi încercat să schimbe sistemul actual, dar nu putea să câștige decât cu sistemul actual. Toată presa uh, din Statele Unite, presa mainstream, a susținut-o. Mai puțin Fox News, cu al său patron născut în Australia, școlit la Moscova și care și-a făcut primele afaceri în Marea Britanie și apoi a plonjat, vorbind de Murdoch, și apoi a plonjat în uh, uh, Statele Unite, dar cu altă mentalitate presa mainstream americană jet by jet, a susținut-o pe Hillary Clinton pe față și, sigur, răspunsul este că mari acționari de la această presă mainstream sunt tot corporațiile multinaționale care dictează într-un mod selectiv felul de a discuta cu alegătorii, cu telespectatorii, cu ascultătorii, cu cititorii pe internet, cu consumatorii de mass media, într-un fel politică-li corect care astăzi nu mai este acceptat de către oameni care s-au simțit Mințiți. Pe de altă parte, Hillary Clinton nici n-avea de ales, este povestea vieții ei, a cuplului Clinton. Clinton a fost susținut la fel, Bill, fundația lor a fost susținută la fel și nu s-a putut debarasa și n-a putut să meargă în campanie fără această susținere. Da, uh, promitea Donald Trump că va avea un comportament aparte și cu uh, presa din America pentru că, spunea Donald Trump, au, au întrecut cu mult orice limită cei din presa uh, americană Asta, pe de o parte, apropo de lista de promisiuni făcută de Donald Trump ca să revenim la cealaltă întrebare a mea Ce trebuie să facă Donald Trump acum pentru electoratul lui? Pentru electoratul care l-a făcut președinte? Ce așteaptă oamenii de la el? Cred că este singura categorie care pe moment este mulțumită de faptul că a fost uh, ales uh, Donald Trump, dar este o categorie extrem de volatilă al cărei suport Donald Trump s-ar putea să-l piardă foarte repede pentru că Donald Trump călărește un val de război. Atât politicienii democrați cât și politicienii uh, republicani sunt produse acestui sistem împotriva căruia votanții lui Trump s-au exprimat. Donald Trump, cu acești oameni, va trebui să guverneze Statele Unite. Donald Trump, cu acești oameni, cu aceste corporații multinaționale, va conviețui în condiții de beligeranță, în condiții de ciognire. Pentru că Donald Trump nu este un împărat care are o baghetă sau un sceptru prin care face minuni. El are de dus o barcă, un vehicul care se numește Statele Unite, dar care se numește și o mare parte din această lume. Nu poate să o ducă de unul singur. Tot acest establishment, tot, tot această structură este emanată de către sistemul actual împotriva căruia Donald Trump a promis că va lupta. O luptă înseamnă un război. Acești oameni vor continua războiul pentru că e vorba despre avantajele lor. Când vorbești despre corporațiile multinaționale pe care le pui la punct, vorbești despre un război pe care îl pornești împotriva lor. Corporațiile multinaționale care au semănat acea geopolitică a dezordinii pe care am definit-o eu acum vreo 5 sau 6 ani vor vrea să meargă în continuare în spiritul acestei geopolitici a dezordinii care i-a făcut să dobândească profit maxim cu cheltuieli minime pe toate piețele unde s-au ancorat și cu o influență, sigur, tot timpul protejată de către sistemul politic uh, american. Statele Unite astăzi au făcut, ca să o citez pe uh, o colegă și prietena mea, Mihaela Nicola, de la The Group, nu? tot un nume american, Statele Unite au făcut un pas spre Amexit. Brexit-Amexit. E un concept pe care l-a folosit în urmă cu mai multe luni, într-o discuție cu mai mulți domni din zona asta de analiză politică și geopolitică, Asistăm astăzi la un amexit. Nu știm de unde iese Statele Unite, de unde ies. Dar ies din ceva. Și de unde ies din actuala ordine. Da, la nivel acest de vot, alegerea lui Donald Trump ar putea crea un efect de contagiune. Sunt mulți cei care asemuiesc tipul de electorat care l-a făcut președinte pe Donald Trump, cu tipul de electorat care a votat Brexitul, cu tipul de electorat care o susține pe Marine Le Pen în Franța. Da. Suntem într-o etapă, într-o nouă etapă. Putem fi într-o nouă etapă, pentru că e, disperarea este destul de mare și atunci când disperarea este mare... Și ca o paranteză, sunt deja voci care spun că nu vom mai vedea un Brexit, ci un remain, pentru că e, Marea Britanie nu își va putea permite în aceste condiții, noi condiții, să mai părăsească spațiul Uniunii Europene. E foarte greu de spus asta. Marea Britanie este satelitul principal al Statelor Unite în Europa și Marea Britanie își va potrivi pasul cu ritmul de mers al partenerului lor, al, să spunem, tutorelui lor, care sunt Statele Unite ale Americii. Vorbeam de contagiune și o să mă întorc la contagiune, pentru că asta a fost prima parte a întrebării pe care mi a adresat-o, dar aici trebuie să mai facem o poză a momentului. Pe lângă acea poză de schimbare de ordine globală, de schimbare de ordine mondială, pe care... Acest electorat antisistem a generat-o pe care de astăzi începem să o analizăm și eu cel puțin sunt e, extrem de doritor să citesc, să analizez, să vorbesc și asta o voi face în următoarele săptămâni. Deci pe lângă asta, zâmbești. Da, nu e o chestie care se plătește bine, dar e foarte, e, pentru mine, mă mi aduce multe satisfacții într-un orizont așa de gric cum e orizontul din România. Avem o problemă a euroatlantismului trebuie să redefinim euroatlantismul în ale cărui valor noi credem și ai cărui vectori. Statele Unite, Marea Britanie, au luat-o pe un drum unde noi nu prea avem loc. Pentru că drumul Americii este un drum în care se întoarce foarte mult înspre interior, în care dorește să rezolve problemele de sistem în interior și pentru asta va mobiliza toate resursele pe lângă războiul instalat pe deasupra în Statele Unite, da? O americă în bucăți. De cealaltă parte, britanicii tocmai ne-au spus bye-bye, noi putem și fără voi. Și atunci, euroatlantismul pe care eu îl definam mai mult în legătură cu Statele Unite și Marea Britanie decât în legătură cu Germania, trebuie să fie redefinit inclusiv de către noi, de către Europa și, sigur, principalul rol aici ei revine eh, Germania e sigur Paxa rămasă deocamdată puternică pe axa eh, Berlin eh, Paris Don Quijote Sancho Panza dar până acolo despre politica economică de la Casa Albă, apropo de ce ne spui tu, Cosmin Gușă, de propunerile și de promisiunile făcute în campania lui Donald Trump, pentru că pentru mine nu sunt un, o înșiruire de chestiuni care, într-o lume normală, ar trebui să le vedem îndeplinite la un moment dat. Uh, a spus o grămadă de chestiuni A vorbit și despre acordurile comerciale Pe care le are Statele Unite La modul la care fie le va stopa TTIP-ul, celebrul acord De liber schimb între Uniunea Europeană Și America A spus că va renegocia uh, Toate acordurile comerciale cu state din Asia În termenii proprii Adică ai Statelor Unite Hai, ale de, hai, să, spun eu, hai de să spun eu ceva uh, Tu ești un jurnalist precis Un jurnalist care provine din zona economică Care analizezi piețele Dai să spun eu ceva ce oamenii politici sau oamenii din state, oamenii care reprezintă statele, nu își permit să spună. Noi trebuie să ștergem cu buretele tot ceea ce Donald Trump a spus până acum. Și asta este un lucru care e înspăimântător în sine. Pentru că dacă ștergi cu buretele ceea ce un om spune sau face în viața lui, este evident că nu mai știi cum să-l încadrezi pe acel om dar noi asta trebuie să facem. Asta nu poate să o spună e, niciun politician cu o funcție oficială, pentru că nu, nimeni nu-și permite să facă asta și e bine că nu-și permite. Dar eu, ca analist, ca geopolitician, pot să spun asta. Trebuie să ștergem buretele, Nu știm ce va fi. Iar principala problemă a lui Donald Trump, când se va redefini, după cum, pentru o perioadă, nu știm pentru cât timp, după cum bine -a observat la începutul e, emisiunii... Prin ajustarea de discurs... Uh, ajustarea de discurs, pentru că ajustarea de gândire tocmai am spus că nu este posibilă. Un om este cum este. S-a format, are 70 de ani, nu se mai schimbă. Dar uh, trebuie să ne gândim presiunile la care va fi supus. Pe de-o parte, va fi presiunea fidelilor săi care vor să ducă America undeva, adică în această zonă a americanismului pur, mult mai îngrijorați de propria lor soartă decât de soarta lumii, care nu e o veste bună nici măcar pentru americani, da? A presiunii de la cei care l-au votat pe Donald Trump pentru ca să-și ducă mandatul într-o direcție pe care ei cred că o să-l ducă în baza discursului de campanie, da? deja avem două direcții, că sistemul ei o să-l ducă într-o parte în care trebuie să stea stabil. Alegătorii lui o să-l împingă în zona unde nu mai e stabilă nici America, nici lumea, că el asta a promis în toată campania. Da? Și vine o altă direcție care se va confrunta uh, cu sistemul lui Donald Trump, direcția celor care au susținut-o, pe Hillary Clinton, care nu este doar o direcție a piețelor, a finanțelor, a electoratului mai educat. Este și o zona vectorilor. Nu au existat vectori creditați cu inteligență sau cu profesionalism care să nu critique atitudinea, puținătatea mesajelor lui Donald Trump. Și în afară de asta, Chiar dacă acum este minimalizată problema pe care Donald Trump-o are cu hollywood cu cele mai uh, iubite personaje ale Statelor Unite, indiferent de politicienii care sunt la, la, la putere, uh, este o problemă care îi va dăuna foarte mult. A vorbit foarte urât despre aceste simboluri ale lumii și ale Statelor Unite, uh, marea lor majoritate, profesioniști mari, cu zeci, sute, poate miliarde de fani în întreaga lume, aceștia nu uită, nu depind de Donald Trump, nu depindă de președintele Statelor Unite și presiunea cea mai mare, poate părea așa hilar ceea ce spun, dar așa va fi, presiunea cea mai mare pe care o va suporta, o va suporta de la aceste vedete ale lumii care sunt americani patrioți în felul lor, care s-au implicat în această campanie pentru că li s-a părut Donald Trump foarte periculos. Ei n-au avut avantaje de la Hillary Clinton sau de la Partidul Democrat. Niciodată. Nici măcar scăderi de taxe. Plătesc. Corporații multinaționale măcar au scăderi de taxe. mari actori și cântăreți n-au. Dar din convingerea lor că America trebuie să meargă într-un loc, America pe care ei o cântă, pe care ei o interpretează, pe care ei au răspândit-o lumii. Noi ne-am îndrăgostit de Statele Unite datorită hollywood -ului. Nu datorită președinților Statelor Unite. Nu ei n-au sedus pe noi, pe noi cei din Europa, pe noi, pe români. Hollywood-ul ne-a sedus. Iar această valoare împotriva căreia Donald Trump s-a așezat, această valoare e, o să aibă mult de furcă. Nu vreau să pronostichez nimic, că nu-i momentul. Omul de-abia de azi e președinte, se va instala 23-24 ianuarie, nu mai țin minte data exact. E, dar America atâta va fi debulversată cum am încercat să descriu în aceste minute aici. Cosmingușa, va trebui să mergem într-o scurtă pauză de publicitate. La revenire, neapărat vreau să tratăm chestiunea Orientului Mijlociu, pentru că este cea mai una dintre cele mai bogate zone ale lumii. Și a Europei. A Europei și Orientului Mijlociu. O zonă explozivă de asemenea. NATO din nou ne privește foarte mult, însă înainte de publicitate, vreau să citesc o scrisoare adresată de un jurnalist uh, român, un jurnalist din același domeniu ca și al meu economic, ne spune așa Domnule Putin, știți? Nu sunteți chiar așa de rău. Știm că am tot ținut cu americanii și de asemenea da, chestii, rachete, scuturi, alea, alea dar nu chiar ne place de dumneavoastră sunteți super ok nu de alta, dar chiar nu am chef să intrați peste noi ca în Ucraina și nici nu am chef să mă duc să fac armata, da? Deci, suntem ok. Nu v-ați supărat pe noi, da? Publicitate, revenim. Da, am revenit în direct, cu Cosmingușă. Ți-am citit o scrisoare, uh, scrisă de un coleg de-al nostru, un jurnalist uh, adresat uh, lui Vladimir uh, Putin. Da. Legat de o chestiune care frământă sau îi frământă pe mulți astăzi când vorbim, ne putem aștepta ca Donald Trump să nu mai zărească România pe hartă? Popor român este un popor pro-american. Acolo se vorbea despre Rusia, știi? Și ca să încep cu ironie, după o să vorbesc despre un episod din viața lui Donald Trump. Oportunismul românești din zona de putere, bineînțeles că în urma acestor alegeri va genera două cozi. O coada nostalgicilor către Moscova, dar nu e cea mai importantă coadă, dar cred că va fi groasă. Spun coadă că deja mulți s-au așezat acolo către Moscova din nou, dar acum rândul lor vor fi îngroșate. Și o alta a înțelepților către Berlin, care și acolo de ceva vreme se construiește un parteneriat strategic al României consolidat și puternic cu e, Germania. E, dar acum o să vedem pe lângă foarte mulți trampiști. oameni care ne-au spus ei de multă vreme că Trump este soluție, așa mai departe, o chestie cam grețoasă de e, digerat în viața publică românească. E, o să vedem și acest gen de oportunism, reorientarea unora din zona de putere, către Berlin, ceea ce e un lucru constructiv și bun, sau către e, Moscova, care pe lângă faptul că este nostalgic, este total aventurist în acest moment, pentru că mă rog, oamenii ăștia n-au putere de înțelegere. da apropo de Moscova, sigur că în plan simbolic Rusia este adevăratul câștigător al zilei, în ciuda faptului că Trump a fost desenat ca un candidat al lui Putin, Hillary Clinton prezentându-se ca un candidat atacat de către hackerii lui Vladimir Putin și a Rusiei, votul americanilor a dat credit, nu, unui așa zis rusofil, care nu e chiar departe de rusofilism. Un episod povestesc în mai puțin de un minut, un episod de, de prin 87, 88, 89, ceva în genul ăsta, cu ocazia vizitei lui Mihail Gorbaciov la uh, New York, uh, l-a avut uh, pe tânărul Donald Trump, ca personaj. El și-a dorit foarte mult, probabil pentru marketing, ca liderul sovietic să vină să-i viziteze Trump Tower. Și-a făcut toate demersurile cu putință. A ieșit în presă, a pus fete foarte frumoase să-l invite pe lider și n-a reușit să obțină o confirmare oficială, dar în ziua vizitei de la New York, prin telefon a fost anunțat că în câteva zeci de minute președintele URSS-ului de atunci, Mihail Gorbaciov, al cărui admirator s-a declarat, pentru că a făcut-o la modul repetat, va veni la Tram Tower. Și a coborât foarte elegant în fața Tram Tower, emoționat, presa era de față pentru că a chemat-o să vadă primirea pe care o acordă lui Mihail Gorbaciov și, într-adevăr, a venit o limuzină neagră, cu motocicliști, cu toate astea și omul cu pată pe chelie și vorbind limba rusă a coborât din limuzină, Trump extrem de emoționat, s-a plecat, a dat mâna la invitat în râsetele asistenței și-a șters fardul marele comic Ronnie Knapp, care i-a făcut astfel o farsă, care a fost ținută mulți ani de zile minte și care a marcat într-un fel începutul călătoriilor sale în Rusia, pentru că el a vrut să iasă din această rușine, mă rog, ironie, mai mult decât ironie, mergând foarte des în Rusia, care a culminat cu 2013 și organizarea lui Miss Univers acolo, cu Putin de față, fetele lui Trump, Putin de față, și prietenul azer, azer a lui Trump, Agalarov, care este unul dintre, împreună cu fiul său care cântă, e mare solist prin Eurasia, Agalarov, care este unul dintre potentații foarte apropiați de Putin un oligar. Asta este episodul începutului unui fel de rusofilie a lui Donald Trump. Revenind la întrebare, au românii motive reale să fie îngrijorați cu privire la da. posibilitatea un simțirii mai puternică a graniței cu Rusia? Sistemul american este un sistem dedicat parteneriatului cu România. Numai că în Statele Unite, odată cu aceste alegeri, se vor genera probleme interne atât de mari, încât atenția va fi foarte mult concentrată acolo și, practic, după ce am căzut câteva etaje cu liftul după perioada Bush, în perioada Barack Obama, care a fost total neglijent în ceea ce privește frontiera estică a NATO și Europa în general, acum, presupunerea mea, previziunea mea, sper să nu fie adevărată, dar mai discutăm, este că această concentrare asupra problemelor interne din Statele Unite va slăbi foarte mult atenția către acest front și de aici și analiza multor Multor oameni în România, am văzut 4-5 editoriale e, foarte bune de la Valentina Omescu până la Dungaciu, care e, au e, vorbit despre această lipsă de atenție și despre apariția necesității unui NATO, e, unui fel de NATO european sau o europenizare a NATO, e, dacă, într-adevăr, acolo se va întâmpla ceva. Dar vorbeai mai devreme despre un posibil efect de dominou în Europa și cu asta ajung e, la Europa efect de domino al alegerilor de acolo. Este posibil să existe pentru că spre exemplu în Franța Marine Le Pen stă foarte bine cu un contracandidat Alain Juppé care aparține sistemului, care prin pușcăria pe care a făcut-o pentru acte de corupție este ștampilat de către sistem și în niciun caz alegerea lui Trump nu-l ajută pe Alain Juppé, ci din potrivă încurajează prin mimetism prin influență un comportament asemănător, ceea ce într-adevăr este o problemă pentru că deja vorbim de încă o problemă în plus în Uniunea Europeană și atunci axa care acum apare solidă Berlin-Paris, s-ar putea să nu mai fie o axă ci să fie doar un centrul unei germanii care Germania. O germanie care este dependentă din punct de vedere energetic de Rusia. În Germania sunt mai multe părți, dar grosso modo sunt două partide politice. Partida Germaniei pragmatice care preferă o relație mult mai apropiată de Rusia și care va juca în calitate de lider în continuare în Europa și partida Germaniei mai idealiste, nu atât de pragmatice care simte că ține de euroatlantism care crede în valorile democrației liberale și care acum va fi în competiție cu această Germania. Acolo nu e vorba de stânga-dreapta, este vorba despre aceste partide. Ce e clar e că, din punct de vedere al preeminenței, Germania va rămâne liderul uh, european, liderul regional cu care se poate discuta, dar nu știm care Germania. Acea Germanie pragmatică, care preferă o apropiere mai mare de Moscova din cauza dependenței Germaniei energetice de Moscova, sau această Germanie euroatlantică care înce încearcă o politică de contrabalans între Washington... Și în tot cazul, președintele Claus Iohannis are un rol foarte important, înțeleg, nu în perioada care urmează. Foarte important? Avem și un avantaj. Această dublă calitate de minoritar, de vorbesc de partea de naționalitate și lingvistică, este un avantaj pentru România. Președintele Iohannis este un om însemnat pozitiv astăzi, ca fiind un german care se află la conducerea României, care se află la granița NATO și felul în care evoluează în ultimele luni Claus Iohannis îl recomandă ca pe un partener de discuții foarte serioase plus faptul că nu s-a dus în acel cor periculos al țărilor grupului de la Vișegrad, fostele țări comuniste Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, care au un alt fel de, un alt fel de comportament. Claus Iohannis în acest moment să vedem viitoarea guvernare, dar nu știm mai acum cum va fi. Dar Klaus Iohannis devine un interlocutor foarte important pentru regiune, pentru că Marea Neagră există, granița este aici, scutul este aici, România este prima e, în e, invectivele pe care oameni din Federația Rusă le adresează zonei e, NATO. Deci putem să fim îngrijorați, că de la asta am pornit, asta era începutul întrebării tale, putem să fim îngrijorați în Europa de ceea ce va urma în urma acestor alegeri. Ne convingem încă o dată că egoismul este cel care domină nu numai individul, domină și grupurile, domină și popoarele și acest egoism este bine să îl cuantificăm și să ne facă mai puțin naivi, să credem că atunci când ne reprezentăm bine, când negociem dur și corect, vom fi băgați în seamă. Dacă noi spunem că ne-am îndrăgostit doar de Statele Unite din pricina Hollywoodului, Statele Unite vor nota acest fapt că ne-am îndrăgostit de ei, dar niciodată nu vor veni cu avantajele atât de necesare și care trebuie să fie date unui grănicer. România este grănicerul NATO. Trebuie să ne jucăm acest statut într-un mod foarte pragmatic, de acum cu un președinte foarte aproape de Berlin și așa să fie de acum încolo. Cosmin Gușă, două minute mai da. avem la dispoziție. Donald Trump în relația cu Europa, ți-am spus eu cu Orientul uh, Mișlociu. Sunt zone extrem de importante și de fierbinți acum. Are mult mai puține legături și cunoștințe despre uh, Europa. Uh, legat de asta, un subiect complementar Va fi relația cu Israelul, care nu se anunță a fi mai bună pentru Statele Unite. Hillary Clinton, din punct de vedere instituțional istoric, era un om care putea să atragă din nou Israelul în siajul Statelor Unite, pentru că Israelul, cu Bibi Netanyahu, prim-ministru, s-a orientat foarte mult către politica lui Putin. Putem vorbi aproape de o frăție ruso-izraeliană astăzi. Hillary Clinton ar fi reușit să atragă din nou. Israelul acolo. Mesajele pe care le-a dat Donald Trump legat de relația cu Israel nu sunt de natură să îi încurajeze pe evrei să vină din nou în Siajul Statelor Unite sub președinția lui, deși cel mai important sponsor al său este un mare magnat din Israel care are și un trus mass media acolo, dar asta nu înseamnă nimic pentru că nu se află în establishment de putere actual de la Tel Aviv, chiar dacă Bibi Netanyahu n-a fost cineva care s-a simpatizat în ultima vreme cu democrații sau mai ales cu Barack Obama. Această politică, apropo de Orientul Mijlociu, va genera noi reașezări pe acea hartă în care Statele Unite până acum o, își orientau lupta de conivență și în avantajul partenerului strategic numit Israel. Statele Unite cu un Israel dus deja către Moscova și cu o Moscovă foarte implicată din Siria până e, în Iran, e, vor trebui să redefinească politica în Orientul Mijlociu, e, politica anti e, și anti-islam al lui Donald Trump nu va fi ceva care să încurajeze această reinventare a politicii. Deci aici toți geopoliticienii vom avea de lucru mult să dezlușim ce se va întâmpla, dar clar nu va fi ceva constructiv și până un alt cei care sunt pe teren acolo sunt rușii. Concluzia fiind? Concluzia fiind că intrăm într-o zonă de turbulențe și în Orientul Mijlociu, pentru că de la linia care nu mai atât de clară între Saudiți și americani, da, până la jocul din Iran, pe care sub oblăduirea Azerbaijanului, adică cu Azerbaijanul în Mijloc, Putin l-a rezolvat, că l-am văzut în poză cu șahul, treburile devin foarte ciudate și politica în domeniul petrolului se va schimba. Pentru că dacă Putin dă mâna în domeniul petrolului și a gazelor cu cei din Orientul Mijlociu pe această slăbire de presiune și pe concentrarea concentrare a Americii asupra politicii interne... America devine mai mică, nu America, mai mare. America devine mai, mai mică. mică. Din păcate, concluzia zilei, ordinea mondială s-a schimbat odată cu aceste alegeri. E bine să ne responsabilizăm, să vedem ce unelte avem, să fim și noi parte a unui proces de construcție, să nu mai ajungem la coadă, cum am ajuns și în NATO și în Uniunea Europeană, pe când sunt aproape de a și nu mai putem să beneficiem. Consmingo, îți mulțumesc frumos pentru prezența în emisie și mai ales pentru analiză. Prime Time News la 20 a ajuns la final. Rareș Bogdan, jocuri de putere.